Санчос не лягає, підходить, нема що їсти. Я піду, омбре, подивлюсь. Десь тут повинно бути отара, здається, може ні. Але спробую, де в нього беруться сили? Родину закатували фашисти, з найбідніших. Синові було 12, доньці 14, привіз до Барселони, щоб допомагати вчити неписьменних. Почалась оборона, вернув їх назад у рідне село. Фашисти розстріляли і дружину, і дітей. Усіх трьох. Рік тому. Санчес здебільшого мовчить. І він діє. «Дон Кіхот. Грізний для ворогів. Грізний Санчес. Я піду з тобою, старий, – каже йому. Самому не варто, та й взагалі. Він не заперечує. Гаразд, ходімо». «Я теж!» – схоплюється Пако. Та він уже сонний. «Ні, братику, ти влаштуй на місце для ночівлі і бережи його. Я повернусь». Я дивлюсь в обличчя Пако і прочитую страх. Єдиний у його житті страх. Що я можу не повернутися. Що зі мною щось станеться. Я вже знаю ціну цьому страху. Знаю його силу і підходжу до хлопця. Тут немає фашистів, хлопчу Господи, ось я буде гаразд. Він мовчки дивиться на мене і ніби вірить мені. Сон негайно змагає його, я чекатиму. Андрес, бурмотить він, я чекатиму, будь обачний. І він уже спить. Ми рушаємо із Санчосом на верхи. І я дивуюсь, що взагалі ще ходжу і зовсім не тому, що ми пробираємось у преріях гірським лісом. Де на кожному кроці можуть виявитися провалля, скелі, осип. Але ми ще довго бредемо, і врешті галявина сідить місяць, і ледь помітна стежка серед примерзлої трави веде вперед. Не помилився, Радія Санчес. Але я був переконаний, що він не схибив, коли він це помилявся, давно б загинув витіваючи таке, тоді ще в мадридській групі. Ми знайшли автару, і пастух дав нам усе, що мав. Увесь сир, хліб, кілька цибулин. «Ти такий молодий, ще хлопче», – сказав пасту до мене. «А говориш, як старий. Якби не бачив тебе, то подобав би, що волосся у тебе геть сиве». «Я не боявся цього діда». Не боявся його зради, і Санчес теж не потерпав. «А я тебе знаю», – сказав старий до Санчеса. «Ти, Дієго Санчес, за твою голову дають п'ять тисяч песет. Висока ціна. Хочу заробити, Ауреліо», – спитав Санчес. «Я вже за старий, щоб дати тобі ляпаса. Але ж і ти мене знаєш, Дієго» тільки чи відомо тобі, що коли розстріляли твою родину, то з нею і мого брата, і всю його рідню? — Відомо, — сказав Санчес, — я думав, що ти не пізнав мене. Не кажи нікому, що бачив, нехай думає, що я вмер. Пастух мовчки дивився на гори. — Я повернувся, — сказав Санчес, — аби віддати борг. Я їм багато винен. Мушу повернути, якщо житиму. Коли шлигеть, старий ще зупинив нас. Важко, сказав він. Все важко. Візьміть увечку. Щоб ти повернувся, Дієго. Щоб зміг повернутися. Ми прийшли в табір майже на світанні. Сато клацнув до нас за дерева гвинтівкою. Та, пізнавши, розлився у широкій усмішці. Нас не було, думав, уже біда. Тепер, здається, дійдемо. Їжу на ранок, зараз спати. Уже четверта. Вийдемо сьомій. Отже, поснідати є, що тепер ми, напевно, дістанемось до кордону. Днів два чи три, якщо не наткнемось на фашистський патруль. Тоді війна для нас закінчиться». Втома так давно сиділа в мені, що я вже ніби і не відчував її. А може те, що ми роздобули харчі, підняло мені настрій, і я з приємністю ліг на гілля поруч із Пако, який з просоння запитав. «Все гаразд? Ти повернувся?» І знову поринув сон. «Спи, брате, я замерз». Я простягнувся біля його худенького тіла, зовсім хлопчачого, особливо зараз у весні, біля єдиного тепла серед холоду гір, біля людини, який був зобов'язаний поверненням до життя, паков мочувався зручніше, притискуючись спиною до моїх грудей, випромінюючи зовсім дитинну безпечність, як біля матері, незворушний спокій. Боже, що за цим словом є ще воно, що воно означає? Я біняв пако правою рукою і мав би спати, бо сон змагав мене. Мені було майже добре, бо складалося вдало. Від пако віяло рідним лагідним затишком. Відросле волосся лоскотало моє обличчя. Вже давно я засинаю, відчуваючи цей знайомий запах, вдихаючи його, як тепло життя. І ось зараз, поринаючи у сон, я раптом збагнув. І судома стисла мені горло, і пам'ять ударила по сну, по всьому, що жило в мені, і вмирало так довго, конало у пекельних муках. І я притиснувся до пако, рятуючись, хапаючись за соломинку. Я обіймав його, наче живу тінь, чогось давно втраченого, наче живий спогад, що міг ураз щезнути, наче саму сутність мого буття».